فان د قوای شامه د څه دي کوي چې اوای شامه دا وړاندې چې کوم قوای که شیوه پکې قوای سامعا او بل پکې قوای باثرا و دغه تذکره کې او شنوست درهم قوت تذکره کېږي وا شامه چایته څه ویل کېږي قوای شامه دا قوای شامه وهې قوت دا یو قوت ته چې کې خوده لې شوي دي فی زائده تای نه با دو بارا ګو شغه دوه ټکړو د غوخه کې انا بی تتینی چی دا رازر, رازر غنشی بی دی فی مقدمی دیماغی پا مقدم دا دیماغی او اش شبیه تینی مشابیه دی بی حلماتایی بی حلماتایی صدی دا سرونو دا سینو سر د بکیگی دا روایحو پا طریقی دا وصول دا هوا چه متقیف چه پا کیفیت تا د رایحی الیل خیشوم یا غصوری دا پولتا. شم وحی قوت مو دا عطل دا یا قوت پی شم یا قوت سه. غرض شریعه دا فرسوان لغدار چې شم نه بچت مات غوخه او غوخه په سبب د علم نه یې زکه علم مجررد ده علم تشيره مجررد نو سبب مادی نه پکا نو دی وینا وشم وشم وهي قوت مراد شم نه غوخه نه ده وقته را علم نه هسيږي هغه قوت ته چې الله تعالی په دغه غوخه کې اخیده دا قوت ته چې خدای له شبره فی زائده ته نه په غدو دو کې بچا کې دوپاره گاش که ناغه دو, دو تکلو د چاکه د غوخه که انا به تطینی فی مقدم دماغه چاقه را زرگون شو میری مقدم د دماغه که مونیش ما تا گاره لکه دا سر ده ایتا ده نه ده ده ده نه ده نه ده نه ده ده ده نه ده نه ده نه ده دن تا که نره نره ده که غوخه را از وان بیری او دی لکه دا سینو سرونه ل او دلته راسته شیری له دیزی دی دی جي کیو دی جي کی د پوزه ختمی غنه په مقدم د دماغ کې دغه دوپاره د ټوټه غوخره چې نابې چیرې په مقدم رازرغون شیری په مقدم د چا کې د دماغو کې ام مشابهه دي سرونو دا سینوس سره د تیو د سرونو سره تشه مشابه مشابهت تدراک به هر روایت سره غرض د شارح مدرکات ذکر کوي چې مدرکات څه خوای شامل نوې ادراک دې له چې به په دې باندې ارواح دراويکې په طریق وصول الهوا غرض دا شارح دې عبارتنه اغا الطريقه الادراک نو الطريقه الادراک دې دار مولانا ماته سوچکا یو شی نشه کومه تور باندې لا تا اثرې دا یو شی نو الطريقه وصول دې دې کې دې دوه طریقه دي یو په واسطه د هوا سره د دغه مشموم نه اجزا منفصل و جدا شید سیشه اجزا منفصل او اجزا سیشه شید جدا شی. نو دغه اجزا په واسطه د هوا سره رازی, رازی رازی رازی رازی دی پوزی ری سوری نلاندی بیادی سپاس زی زین و دیجا تراشتی نو دی آغا تپا تولیگی دیکشوان یوه طریقه داره خود ده دا طریقه کمزور زکر چې چی بیا پکار داره چی سری دا عطر بینوله نو بس یو آتیا و کسانو یو دل بین کرده و نو پکار داره, دا دا داره چی دا ختم شده وی ذکر که پا انفصال اجزاد طریقه سرا دا دی ادراکی گی خوب پکار داره چی دا مشمومه دا بلکل فشه چی ختم شده دا یو تاریخ. خو په دی دا اعترال سی دو همه طریقه داره چی حواه دا مشموم سره لکه دا گلاب دا گل سرا تو لگی حوا نو چی حواه د دا د دا سره هوا اولگی؟ ده گلابا ده گول سرا نو دا هوا چې ده ده سراو لگه ده ده گین بوی راو چت سو ده بوی بلی هوا تورکه بلی بلی تورکه بلی بلی تورکه بلی, بلی, تور بلی هوا بلی تورکه دست راتا, راتا راتا راتا راتا کم گه تراؤ را, را سیگه اغا خیشوم بس آگی سیشه و دا قوات را بس حصی مشترا کسی شه و پا ایدراک خو سبب سو که دا قوات کتم پدا غزایدته لو کې پروت دی تښه خو په دې طریقې معنی یو سوالل بلکې دو سوال دي یو دا د هوا کې څه راوغه ده دا بوی نو دا بوی عرض نه کوي او دا هوا جوهر ده که جوهر نه دی دې نو دا یوې هوا کې بلې لور کا بلې بلې لور کا نو دا خو انتقال په اراضو کې راغې کنه انتقال په چا کې او انتقال په اراضو کې نه ذکا اعراض خپل وجود لرينا ذکا اعراض خپل وجود دایخ وجود وجود ده محلون وی دایخ خپل وجود نوی دایخ وجود وجود ده چای د محلون وجودي نو چې د محلون ییشې ش دا کی وجود وجود فی انفتاح لئ اعراض هغه وجود ده د اعراض رته پچا کیه واخل ده د په محلون کې سکه واخل ده وجود الاعراض فی انفتاح او وجود رچاره د محلون ده هغه وجود ده چا ده دا محلونو وجود نو دا څنګه انتقال په ځای کې راغله په اراضو کې انتقال په اراضو کې څنګه راغله انتقال په اراضو کې صحیح نه دا یو سوال نه دویم سوال دا رته چې د هوادلیور کډيب بلیلا ورخه نو دلته کې خو د یو شي د پاره امهله متعدده متکثر راغله د یو شي د پاره او د یو شرهپاره امله متعدد متاق سره شررات ل د یو شرهپار امله متعدده مت سره که شراتله چې د یو شرهپارره امله متعدده نهشراتله ځکه په تشخصص ته مححلل سره په شي کې تشخصص را ځي د شپ محل سره تشخصو په چا کې نو یازله پکې تشخيص راغې نو زمزله پکې بیا تشخيص راځي نو دا تحصيل لها سیلې دا تفصیل څه اړه نو پوسو په دې طریقې ما تاسو اول سوال مې سوک چې انتقال په اراضو کې راغې زم سوال مې چې تشخيص ته شپه ام حلالي متعدده او چا سره راغې ځکه چې په شي کې تشخيص تواجه نه محل نه راځي نو ام حلالي متعدد شي ام حلالي څه شي شي متعدد شی و امحلہ متقصر شی ام. متقصر شی امحلہ متعدد شی امحلہ سی شی اگا متقصر شی دی مطلب خدا رہے چپنی او شی کی سو زنہ تشخیص و تائین را گئے دیر زنہ پکی تشخیص و تششی را گئے تائین نو بیا دا دان آروای د دے چا رازی دا حاصل نو داری دوار سوالوں نه نبا جواب ورکی وی آیا دلته هوا کم ریخ راغت دے نو دوي می هوا بل ریخ راغت ته دے بل اغه نه د اغه مثله دے یا اغه نه کم راغت ته دے خو بل راغت ته دے اغه اول نه نه بل راغت ته درې می هوا چې د دوه نه راغت ته نو د هیغه نه درغت ته بل راغت ته ریته نه ایلا آنسر دی پوری چه خیشون ترا رسیدن لی وامین ها هونه ترا دا دیزیا نبتوینی چې اولین در آغسته چې شیطه سڑه نزدی نو بوی دیری چې سڑه تی لیرکی گی نو بوی سی کم نو که بعینیه دی دویمه هوا دا اولی هوا نبعینیه آغا شیر آغسته وی نو بیا خو پکار چې د دا بوی یو رنگه هران که بوی یو رنگی که فرقی پکه آغا بو <مضحك> اغه یو رنگینه اغه ابوی کې څه شي اغه فرقه اغه یو رنگینه بلکې په ابوی کې څه نو چې په ابوی کې فرقه نو معلومه شو خبره چې عيني اول نه درغس نو نه انتقال په اراضو کې راغه یو ارض منتقل کیږي نه بدليږي او نه دا یو ارض د لپاره امثله متعدده متکثرره راله ادراک زا... زا... زا... کی زراوائح او طریقې د وصول د هوا چې مو تکایف شي په کیفیت ته زراایحې یا نه د ګلاب ګل اله الخیشومي چې کوم ډول رسیږي تششم وذوق او ذوق وهي قوت دا یو قوت خو اذا ذایقه کې رفی سرورم قوت قوا ذایقه را دا وهي قوت نو غرض د شارح د فرض چا بوي د ذوق او مراد هغه جبې نو دی وی جبانا اخو عادی شعر مراد د نه قوت په منبسطن سرغرض د شارح اگر محل و کوی ذکر کئ دا شوی خورشویره پاغه پټه کی چې غوړولې شوی ده علا جرم لې ځان په جرم د لې په جرم ده چا د لې ځان نو ذکر خبره به موقام کی چې دا قوت کروت په پاغه پټه کی چې غوړولې شوی ده په جرم د لې ځان په جرم د لې ځان په پاټه وړولې شي ایه دا با تنې دره ټولې پرنګ چښکای چا پرنګ چښکاري د ټولې پرمخخکاری یو اداره یو د دینه شيډه لاندې ده نو دا دوا پټی ذکرې چې کلا کلا سړی حارش یو ګرم شی زره خلی توازي یا یخ شی زیاتم خلی توازي نو کله دا پاس پې نه و کنه نو مطلب د لندني ویسه کډاوه خرابا کډاوه د لندن په پټه ویسه خراوکڑایا خدا دا پاس تپراکڑا شیپ دیو لگ یا غیل کم کی نبی آگا لانگی تیسی کی ورکی آغی کی یا قوت تیش اغیل ادراکو کی او دا گوڑا خواگا دا اومر چاکی سریخ تی گوڑا خواگا دا اومر چاکی بی مخالت تیر رتوبت لعابیہ اللتی فی الفم بالمطعوم و اصولیها الالعاص دا طریقت الادراکتی کرتی په طریقۃ الادراک کې د واره ادارا یو سره چې ګوڑه وکړي کانا و واړه واړه اجزا دغه قربانی مې میده کی کانا هغه واړه واړه اجزا په دې منافیذ سره پکته په دې جبا کې لاړ شي دا سي نو دې اولې پټا پارټي لندن چې کوم پټا راځي کې قوت ثروت یې هغه ادراک کوي هغه تشوکی ادراک کوي دا ما ادارا کې نه په دې خلک کې لاړې وی لاړ نو اغلاړ بیا لاړ شي اغلاړ بیا لاړ شي پښکانات د خپل کې لاړ بیا اغلاړ دا غم مطیعم سرولږي او مزوق سرولږي او اغلاړ بیا لاندې لاړ شي نو چې لاندې لاړ شي د وژن هر وخت کې په خپل کې سپریټي لاړ ار ټیم پکې وي کنه داولې دي دا د ځکه چې بس الله تعالی دا تیار کړل چې کسی به ټایم د شیشه تکل شي او خورلې شي نو د دې واچنا دې خلق استې وی لاړ نو څوک غلاړې لاړې شي څوک یې اجزا لاندې لاړ شي نو به هر حال د طریقه راخم خ په مخالفت د رطوبت چې کوم لوابي دي الله دې هغه مخالفت لوابي چا پچا کیري پپم کېري بالمتومید متوم صر او وصول او شغاسته هو ولم او لم سشيره دا قوت کې سوال جوابو قرانګي د پروت فی جمیع البدن یعنی فی جمیع ظاهر البدن پټول بدن کے پروت ته یعنی پټول بدن کې مولانا ای ادراک ته مخصرات او صرف پسترږي د مسموعات او فقوای سامعه کې د شامیفه د مسموعات او په شامنه کېږي او د مزوقات او په جبہ کې او لانسہ دا پټول بدن کے اتره خماوی پټول بدن کے پر اتره سو انداره په بدن کې ہو د په بدن کې هو دانانا بیر چیزونا ده سری چایی که لمسه نشته نو جواب میو که چه پی ظاهر البدن خو سوال داره چه ظاهری بدن کې خو نکم ده ده که خو قواه لامیسه نیشته نک پتا خو نلگی فکم شیرکی خو چې ده او سو که او نسو پتا لگی تا چه نک که ده سان چه ده نک دوم را اگود شیده سمو آیا چه ده نک پتا نلگی یا خو واحده که نا سان که و سرخ واحده او داړې ورتهونی سره ته وګيږي ن نڅ څنګه واکي په ظاهر البدان جواب په ظاهر الجلد البدان په ظاهر الجلد د بدن کې پوستکيږي انو پوستکه نه وې نڅ شي نه وې پوستکه نه وې کنه ها تو کو مدرکات ذکر کړي درک کېدل شي په سر سره د حرارت او د برودت دا شي ګرم دی دا یخت دی سب دی دا ابسته ولح به ذالکا او عند التماس الاتصال په وخت تماس کې په وخت چا کېريل پواختہ تاماتکی پواختو اتصال کی به تر به پوره چې تاسو تماس ہاں او او اتصال به د دې بدن سره چې کوم شی وشي د پټې لګي و به کل حاسه من ه من الحواس الخمسه توقف ایت له علامه وجعه هي تلك الحاسه له دامن نه نه او بلما صلاه دې تا گورای چلان دی خبر صاحب ته ورته د الله تعالی د قدرت سے کمه حاسه چې د کوم محسوسه ادراک د پاره پیدا کړي کم دا کمه حاسه چې د کوم محسوسه او اقا محسوسه دغه ادراک په پی کې او د هغه محسوسه علاوه د نورو محسوساتو ادراک به نه کېږي قوا شامه د مشموماټو لپاره پیدا دا نو مزوقات په تلګي په شامه زایا قدم ذوقات او دفاره پیدا ده نو بل شی په پټه لګي نه د بل پټه خو نو کمه هتفج الله د کوم ادراک المحسوس تفاره پیدا کړل کم دغه محسوس ادراک په دکې جوړ د بل محسوس ادراک او ارباني نشي کیږي پرې معنی پوښتنه خا دمه تلحت مشو خو په دې معنی یو سوال لږه اگر سوال دره چې تہ مقدار معلوم اولو د پارا لمتے سوق لم زیاد حرکت معلوم اولو د پارا څه ده او حالان کی د دې ادراک 50 رم کې دلی شی په بسوار سره اتلا کې 50 رم کې ده ها ادراک کې 50 رم کې ده لښې نطق وای چې تم حصد د تم شیله پارا وضعی ام د اغي ادراک قرباني کېږي بس دبل شی ادراک قرباني اما در توخو چدلته کده حرکت او ده مقدار د دې د پارا سره او ادراکی 50 سرم کېږي په باس سره سره پوښې نو سوال دا او سوال دی د دې سوال نڅودري جواب دی اول جواب داره چې معنی ده متنداره ان چې کما حادثه کوم شې له پارا څه کړلا نو هغه شیبه په معلومیږي او هغه شی مدرت پا طول و حواسو نشی دا مطلب نه چې په بل یو حس سرم نشی که دلی خو پا ددی یو نه علاوه طول و سرم نشی که دلی او یقینا نه لکه اس مقدار دلی ولو که پا بسرم معلومی گی خو دا بسر نعلاوه پا زائقی شامی پا دیو طول و معلومی گی نو دن کې که تخصیصی حقیقی نه د تخصیصی شه ده الله چې کوم حالت ده کوم دراکل محسوسه لپاره پیدا کړل ده غه محسوس په پد باندې معلوميږي ها او نور په ټول باندې معلوميږي او جو جواب زم دا جوابه دار الله چې کوم حالت سره کوم شله لپاره پیدا کړل ده غه شی په معلوميږي به ذات اگر که دغه شی په بل معلومیغه خو به العرض به معلومیگی بی زه نه درې خبره دارا الکما حتت کم شله پاره پیدا را دغه شی په معلومیگی به تمامه دغه شی په معلومیگی په دی حاتې به معلومیگی به تمام که په بری باندې معلومیگی نو معلومیگی به خو په بنقصان یو شل لون دلونا لون په چا پدلږي در دروازه پا لمس بانے خو پا سرگو کاری چی دا لون دے ولی پا سرگو دمرا کاملا نمالو دے گی لکا سنگا چی پچا مالو دے گی نو دادا ٹولو نا غورا جواب دے اللہ چې کم حصہ کم ادراکل محسوس تا پارا پیدا کرلے دغا محسوس په پا دمانی مالو دے گی بے اگر که دغا محسوس په بل سرم مالو دے گی خمالو دے گی با هو بكل حاسه بارح حاس من هذا حواسي 50 اشاره من هازم الراجل حواسي 75 توقفوا وقفوا لا رتوي هذا حواسو دري ديري شي ديوي اي يطلعوا اتلا بك يا علام باغ شي باني وزعت كي وزه شي ريهيا حواسو لهد چاده بار ده ده حاسي له ده له بار يعني ان الله تعالى خلق الله تعالى بيدكر لي اشاره كيدتا چي ده كم حواس كيدي نداء الى ناقصري للیت ثاند ادراک د لپاره فوق ته ذاتی واجبې یعنی الله تعالی پیدا کړې دي اریو دغه حواس را لای ادراک اشای مخصوصه د لپاره د ادراک اشای مخصوصه لکه سما پیدا کړل الله دا اسوات لپاره ذوق الله پیدا کړل د اومو د لپاره شم الله پیدا کړل د بوینو د لپاره ادراک نکي کیږي به په دې سره ما دا شی چې ادراک کیږي په چا سره په تي اخراز سره و اما انو حلی جوزو ذالکا دایا برا مسلح دا یو مسلک دا, دا حلی سنت والجماعت یو مسلک دا معتزلو دا را مسلک دا معتزلو دارک و دا کم حس وضع چیر کم شیل دا شیبا پی معلومی دا شیبا او پتی حاسی بانی بل شی قطعن نشی معلومی دلی پتی حس بانی بل شی قطعن نشی معلومی دلی او اهل سنت و اینا دے پہ معلومی گی خوپا سره سارا بلم معلومی دلے شکر اللہ اخواری ذکا علت تام و علت مستقلت سوکے ذات واجیبی اچی سکی نعرفی کی گی و اما انہو آیا دا جائز دا نو پدے کے خلاف د بما بین دا اقلاعو کے او حق خبر جواز دا والے لمعنا ذلك دغه دا ادراک مشکوره علا سبیل الاختصاص بمحض خلق الله تعالى دل الله په خلقې من غیر تاثیر لخواس په دې کې تاثیر د هوا شونشته نو فلا يم تنه اس من له ده ان يخلق الله چې الله پیدا کې عقیبه سر فل باصره روستره سر کول د باصرینا ادراک الاقوات مثلا ادراک تاسواتو د باصري وزن او بصراتو رادراک سفاره شیدا رب کائنات دات کولې شي کی په بحث سره ادراک ولاسو او شي کې دا غیره لپاره وزارت چې شر د سامعي شي فان قيل عليست الذائقه دا فان الى سوال منشر سوال سره سوال سره جواب سره منشر سوال ته وای د کم حصه ودا چې د کم ادراک المعسوس ته فار شي دغه په معلوميږي او موتار بل ور باندې نه معلوميږي معترض وای وای ته ګور نه زائقه ا ته کیا تا ذایقتا د دې جبه د دې د وضع راځه د بارا شيره د ادراک المذوق د بارا شانن کې خو دمانه خود غمو معلوميږي کنه ملموسات هم معلوميږي خو په لښو شو امير سيټي چيچوس کې کنه نو ته همدام پیژنه چې دا واګارګه طرفه ده همدام پیژنه یې ها ګرمه دا کو یا خاډه نو د دې وضع خدای دیو شله بارا شيره د ادراک ور باندې څه کېدلې نو دې نه بجواب وکي چې دا جب آنا دا دیکی اصل که الله تعالی زو قوتو نئی خیدی یو پاکی د لامی سی بل پاکی د زائقی دے نو پا زائقی سر ادراکو المذوقات کی گی یو پا لامی سی سر ادراکو دے ملموسات کی گی پچاس سره ادراکو نو دیکی یو قوت تے کدوری دا دوری که یو قوت پی انستا سوال سیو یو قوت پی انستا سوال لی سیو چ زاخته او ملموسات په معلومي په دې جواب کې یو قوت پروت ده که دوا قوتونه ورکه برات دي دوا سوال ختم شو وین کله <سؤال> کومه آیا نه د ذایقات چې په دې سره ادراک د حلاوت ته شي او د حرارت ته شي کې مان دواړه ول نامو <سؤال> لا بلکې حلاوت ادراک په چا ته او ذا حراره پچا تر کېږي بلل سره جدا موجود دي په الفم او لسان په خلو او پجبدوالو کې کوای نامه تهمه پراطلا نو د یو مدره کې دراک پيو سره شو د بل مدره دراک کو بل سره شو لهدا اعتراض وارد نره وصلی الله تعالی